Власне, вартість їхня полягала у тому, що вони, ці звуки, кольори, форми, думки, ледь торкалися свідомості, викликаючи почуття втіхи, і поверталися назад такими ж самими. Ліни перетворював їх ні на золото, ні на мудрість, бо не можна стати багатим чи мудрим, забираючи щось у когось. Просто буває, хтось має вроджене вміння повертати у світ неушкодженими всі речі, які помічає довкола. І чи міг навчити Лі Антона, народженого в поті і крові? Від одних речей той тікав, деякі пробував пізнати, інші ламав, як дитина іграшку. Виходило так, що вони змінювали його, коли він не відпускав їх від себе. Лі було байдуже, чи трава скошена, але Антон, не міг через це спати спокійно. Основу його тривоги становив кістяк буденних клопотів людини, яка залежить від примх природи і не здатна збагнути, що природа не буде кривдити себе саму. І певно Лі був би зовсім іншим писарем східних воріт притулку. Уявіть собі прибульця з першого оточеного чудовими магічними штуками, якому доведеться далі жити в притулку, де все вимагає зусиль, де не ростуть на вербі груші, де рибки не приходять до хати нагадувати про обід, де птахам не розповідають власних снів. Він буде засмучений, коли свято минеться, побачивши Лі, який з окулярами на носі порядкує в бібліотеці, чи Антона, що копає картоплю на городі. Доводиться бути мудрим, щоб не мати претензій до притулку або надто зосередженим у собі. Ось чому притулок існує і буде існувати. А можна знайти й інші причини. Ти, що читаєш ці рядки, уже став сам прибульцем, відійшовши недалечко від східних воріт. Перепочинь і послухай сон Лі. Один із снів Лі. Лі притулив до густ маленьку срібну флейту, і заграв. Його сон почули навіть рибки і перестали метушитися. Антонові мимоволі заплющились очі. Декий час він нічого не бачив, лише повільний рух сірих тіней. Він розумів, чому Лі оповідав сон разом із флейтою, адже сни завжди важко переповісти словами, особливо, коли слів замало і доводиться обходитися одними і тими ж день при дні. «Сни!» Це ніби мандрівка туди, куди ти ніколи більше не потрапиш. Що більше думатимеш про це, то менше лишатиметься надії на повернення. У власному сні Лі танцював. На нього дивилося багато людей. І коли танок мав скінчитися, Лі повинен був приєднатися до людей, стати частиною їхньої спільноти. Через це він не хотів припиняти танцю. Хоча хіба погано жити, коли довкола багато хороших людей? Однак ці люди не були добрими, від них віяло холодною байдужістю. Одна мелодія кружляла довкола іншої, не наближаючись. «Доки?» – спитав себе Антон, розплющив очі і зустрівся із сонцем, яке вже мандрувало до заходу. Прибулець, чистий, у свіжій сороці, лежить, напевно, на ліжку, чекаючи темряви щоб заснуло його тіло і спочив розум. Бо він ще не вірив, що має робити в притулку. І час доїти кіз. Лі обірвав свій танок життя і посміхнувся. Колись вже треба спинитися. Мешканці притулку отримали багатий спадок. Руїни. Колись ще до притулку тут було велике місто. Жителі покинули його, випивши всю воду, Вирубавши ліси, виснаживши землю. Багато міст мали також долю і досі перебувають забуті під товщею піску. Але тільки це місто стало осереддям притулку і джерелом будівельного матеріалу, з якого час вивітрив усі спогади. Прибульці не шукали для себе якоїсь певної моделі співжиття. Вони не знали, що саме їх захищає, але вірили, що тільки притулок гарантує їм повну безпеку. Віра – річ самодостатня і абсолютна. Якщо іноді і виникали якісь громади, то вони об'єднували утікачів тим, від чого ті втікали. Але поступово притулок наситився співчуттям настільки, що кожен міг жити, не почуваючись покинутим.